Гаєв глибоку глибину. Кос це юрта, а танай слід розуміти як назву роду або племені. Отож, виходить, що російський народ тут ні до чого, сентиментальна легенда про померлих дівчат та засновника міста з Росії має автором котрогось ідеологічного працівника, який і в такий спосіб розставляв російські мітки на казахській землі. Нічого оригінального в тому немає. За цим лекалом творилася легенда про історію всіх уярмлених Росією народів. Серед культур трегерів роль Росії і скрізь її безкорислива дружба з аборигенами, благотворний вплив на їхнє життя. Тоді в Кустанайській області було до 10 тисяч студентів з України, що працювали в 120 радгоспах 16 районів. Усе це, як уже мовилося, було оповите флером романтичності і озвучене громоподібною патетикою на взір. Целіна – то життя без банків, жізнь насквозь пропахшає потом, іностранне слово романтика, здесь по-руски звучить. Работа. Ці рядки тоді мені довелося багато разів чути з різних сцен і трибун. Їх вбивали у голови як якесь сакральне заклинання. І ми вже навіть починали вірити в справжність їхнього змісту. А окрім них були сотні варіацій на тему цілинної романтики. Скажімо, наш редакційний поет Геннадій Гудзенко писав в орбіті – Это терпкое счастье, это песня запева большого. Песня эта погодков уносила на струнах дорог. В резонансе с эпохой начинали свой день на рассвете. Мы несли эстафету отцовской работы на пор. Мы искали романтику, осторожней, пожалуйста, с этим. Но встречала, как выстрел, в упор». І далі дуже характерна для тодішньої ейфорії, що навіть переливалася в патріотичну істерію. П'яли жарко і жадно, роботали жарко і жадно, жили жадно, поскольку спокійно ми житні могли. У першому номері студентської газети писалося. Вона видавалась, і це був знак часу російською мовою. Мєчтою, вдохновенням і стала ціліна для студентської молодьожі. Робота на її необезгрімих просторах – динамометр фізичної і умственної сили. Студенти на ціління живуть по-новому, комуною, і радості горя ділять на всіх повровну а на того, хто посміє порочить узи дружби і кольківізма, смотрять так, як будто би осквернив святейше ім'я матері. Ці слова своєрідне мотто до всього, що писалося в орбіті. Все мало бути на котурнах і на високих регістрах. Якщо десь щось було висловлено приземлено, нас шарпали зі штабу будівельних загонів. Здавалося б, зовсім молоді люди, які ще не почали запливати бюрократичним жарком, які, не маючи високих керівних крісел, ще не перетворилися на держеморт. Мали хоча б демократичніше і поводитись, і розуміти студентів, які звикли до безприв'язного утримання, і їм геть не подобається, коли їх гладять проти шерсті, але вони вже сумлінно копіювали партійних і комсомольських вождів, відверто насаджуючи авторитаризм. По кожному номеру в них були якісь безглузді претензії. Я запросив до редакції Оложаса Солейменова, який приїздив до Кустанаю. Пару годин мали ми приємність спілкування з ним. Я запитав, чому він пише російською. Сулейменов відповів, що завдяки цьому має широкого читача, його справді читали в усьому Союзі. Він був не менш популярний, аніж Євтушенко чи Вознесенський. У Казахстані, за його словами, є ціла група поетів і прозаїків світового рівня, але їх ніхто не знає. Причина – мова. Вони замкнені в гетто казахської мови, котрої не знає і не хоче знати світ. А воднораз наголосив – вважає себе казахським і тільки казахським поетом. Читаючи його, відчуваєш казахський світ, казахську історію і казахську душу. Він душу цю виразив із надзвичайною почуттєвою експресією. Я відібрав для друку в орбіті кілька його віршів, Котрі мене найбільше вразили. Ось один із зовсім ранніх. Аргамак. «Ей, половецький край, Ти Титатбунамі славен, Вон ворониє бродят В лівнях сухої трави. Дай молодого коня, Жили во мене іграють. Я проскачу до края Город і степ на кріння. Вєтєр роздуєт плам'я В жаркой крові аргамака. Трави згорят під нами, Пылі копитний цок. Твой аргамак узнает, Що такое атака. бросим робким тропам Грохот копыт в лицо. Іще один його вірш, котрий я в цьому переконаний, Міг написати тільки він, Алжас Сулейменов. О, конь, он гогочет, как гусь, Он бушует бурой, бурлящий горный поток, Не сравнится с его дыханием. Я печень врага увидел в своих руках, Табун украду и отдам за коня Воронову. О, зад Воронову, как черное сердце округл! Сто косые девы от зависти горько плачут, Их сладкие груди страхом и страстью полны. Я молод и беден, я сын этой жизнью собачий, я хана в раба превращу и сломаю хребет, на тело его помочусь, без молитвы зарою, до синего моря с мечом, без щита пролечу отдай. Мені імпонувало все: авторський темперамент, духовна пластика, національний колорит, оркестрація вірша. Захоплювалися Соліменовим і колеги в редакції. Подячні листи за цю публікацію прийшли з будівельних загонів. І тільки в штабі купка студентських бюрократів люто вичитувала нам, що ви друкуєте. Треба добирати ідейні, патріотичні вірші, які славили брадянську молоді, звичайно ж партію та всю країну рад. Одне слово не просто пожурили нас, а дали керівного прочухана. За тиждень ми знову на килимі. Цього разу вже за публікацію мініатюр Франца Кавки. Саме тоді, 1966-го, в СССР було вперше видано твори Кавки в російському перекладі. Ми пояснювали нашим очільникам. Це дуже цікаво для студентів лектура, але ніхто нас і слухати не хотів. Усе було, як у тій сентенції «Я начальник, ти дурак». А ми дивувалися, звідки беруться всякі Брежнєви, Суслови, Щербицькі. Вони вже були між нами, тільки ще не дійшли відповідного віку і посад. Кожне покоління народжує належну кількість мракобісів і політичних ідіотів. І чи не всі вони прориваються у владу? Так було? Так є? Подивімося уважно на наш сьогоднішній політичний бомонд. І, мабуть, так буде. Але ще більший скандал був, коли ми надрукували поезію Василя Симоненка. Тоді минуло тільки три роки після його смерті. Уже, здається, оприлюднили на заході його щоденникові окрайці думок і недруковані вірші. Ім'я Симоненка стало напівзабороненим, а тут, у студентській газеті в Казахстані, в передмові до його добірки написано – Вся просвіщенна Європа восхищається гражданською мужественностю, демонічно страшного своєю об'єктивністю поета, за удивительно короткий проміжуток времени сумівшого поставити себе в ряд лучших національних поетів. Щодо всієї просвіщеної Європи це, звичайно, було велике перебільшення синдром юнацької гігантоманії. Але беззаперечно, що Семененко тоді спалахнув метеором і налякав наших можновладців. Одне поетове ім'я викликало в них сліпу лють, і вони намагалися репресувати його. Читач може запитати, як же нам вдавалося тоді все це друкувати? Де була цензура? Вона була на місці. Цензор поважного віку казах, який погано знав російську мову. Там друкувалась обласна партійна газета «Комунізм Тани» – прапор комунізму. Читаючи її шпальти, він усе розумів, а з орбітою йому було набагато складніше. Він часто перепитував у нас, що значить «те чи те слово». А писали ми, як це властиво молодості, загонисто-кучеряво. Ми терпляче пояснювали йому, підшукували синоніми. А він часто нас запитував, чи тут усе нормально. І ми відповідали ствердно. Ми не дурили його, бо на наше переконання там ніякої крамоли не було. Хіба що подекуди проявлялася молодеча фронда, котра нітрохи не загрожувала радянській владі.